eta azpa eta aterbeako ordezkariekin publikotik sinez harrera bikaina erakutsi dute auzotarrek. Je me disais que ça allait très bien se passer, bon, je faisais entière confiance. Voilà. Tous ces jeunes mais s'ils restent sur notre territoire, ça un renouveau. Eux vont s'intéresser à nous et nous on va obligatoirement s'intéresser à eux Erran bezala errefusiatu estatutu eskaera egiteko desmartzak abiatuak dituzte, prozedura biziki zorrotz eta beren lekukotasunean ero inarritua min guztiak berriz agerian uzten dizkiena. Baina emaitzak duk eskatzen aterbeako pantzikai barbur irutik bik ezbaitute paperik lortuko. Ba nero ustez ongi pasatzen da eta seinale hori irakutsi dute uh... Unat etorri diren hauzoko uh, biztan lehak, batez ere etorri dira eta hori da importantena. Eta, uh, ba, uste dut, erantzunak orkandituztela, uh, segurtatuak, izan uh, direla, keskatuak balima ziren, orkta zer ez nis egur, keska ari uh, bat zenez. Eta horroak, uh, dena den, eguneroko tasunian ere, uste dut, emengo uh, ba, ekipak eta jendeak uh, argitutela, uh, keska mikurik ere ez dela senditzen hauzuen uh, artean, behaz uh, zinez, uh, elkar bizitzabizikon tsa uh, pasatzen da. Engarrizketatu ditugun auzoek justuki erraiten zuten kezkarik ez zela gehiago ikusteko zerraipatzen zen, baina ez direla kezkariekin etorri? Hori da, eta ala izan dira, entzumen nahundia irakutsi dute, hori goiten dira baso baten hartzeko, gure ekin eta eta jendeak ezagutzeko, eta... Nere ustez euh, proiektu honetan euh, komunikazioa zuzena euh, izan da euh, biztan lehekin. Euh, alde batetik erikoetxak et bere papera bete du horretan eh, euh, informazioa pasatu du xigidan. Berziren euh, informazioekin, printxak ere egindu bere lana eta guk ere euh, ateak idekitzak horrek du xortzen bai ezagutza euh, eta horrek du ere laxaitasuna sortzen Eta xigitez ala hola zen eta dut euh, bai da duela zinez euh, elker bizi Gauza, simple no, eta naikeriarekin bizikiongi pasatzen dela. Beraz, hemen epe mugatu batean izanen dira, bon, lehen tasuna ipatu duzu zela pausatzea eta lehen desmartxak egitea paperekiko komplikatua da papereria guzia horientzat. Bon, Komplikatuaa da euh, prozedura biziki zogotza baita eta hortan uh, haiz uh, beharko dute haien baitattik eman, zenta beharko dute uh, bizipen bizien joitzapenetara joan baina nujun joan, zahaztapen handrekin ordoan hori beti uh, gauza. Uh, zaila da, eta batez ere badagero uh, sekurtamen eskasa zen eta gauzak argi egan behar dira ere uh, hemen diren ogoita bost uh, gizunen artean bat iruren gain okanen uh, duen ditu paperak eta bik paperiga begonen da eta bere toorkizuna uh, erri babestu batean uh, bukatua izanen da beraz horrekin uh, dira eta haien bizia jokatzen dute sinpliki, behaz bai horretan uh, kezka hundi bat bada Zendako erraiten duzu bat hiruren gain Zagarruegun, hasil uh, uh, estatutoa eskatzen duten gutzen artean, batek irurengain uh, lortzen du. Arras gutxi, orduan horre uh, uh, uh, erudika pentsarrak badira, eh, baita uh, ahera hamdia egiten dela uh, etorkinei, benik egiten dut uh, ahera gutxi egiten da, zenta gutxi eri, emaiten baitira uh, bizi, hemen bizitzeko paperak, orduan uh, bat gain da oroak sifrak uh, irakusten duten media eta arrera mailan ere, jadanik, sifreak ez ditu betetzen Frantzia Arrestatuak. Ez ez ditu betetzen, orduan orain engaiamendu batzuk hartuak izan dira, behaz, bai dikiko dituztele kada leku gehiago, horrein zehago frango berri honbat badira oroak Frantzian, ez aski. Ba, etorkinen mugimendu azkarra baita, etortzen direne egitatik gerlak handiak baitira. Eta ez, horroak ez, hasil Eskaira bat egiten duten bat biren gain karrikan bizitak gaur egun. Ea? Orain, e, mulgi mendurtik aparte, gaur egun hori da ere ateratzen den sifreak, kada horiek ezitu betetzen Eskaira guziak, eta initzek oraindik erdia karrikan bizitak.